Попоївши, друзі почали згадувати всілякі пригоди, аби перечекати до ранку, аж раптом Славко, який з я сколупував землю з перевернутого валуна, відчув під пальцями рівненьке краплевидне заглиблення. Диви, Сашко, покликав він, не мов би чаша малесенька. До речі, ми чого сюди прийшли? «Побратимами стати?» «То давай прямо над цим заглибленням кров у каміню уйде, те, що треба. Тільки тут землі трохи набилося, давай змиємо». «Ти глянь, Славко!» – розгублено промовив брат, коли хлопці вичистили дірку. «Тут ось поруч ніби вирізблено щось, відчуваєш?» «Ну, присвяти присвіти мені трохи!» На поверхні каменя поруч із заглибленням справді тьмяно вирізнявся якийсь знак. Помучившись, хлопці зуміли розгледіти висічену крихітну шаблю і ще щось нерозбірливе стерте роками і землею. Диви, нібито шабля. прошепотів Сашко, трохи не впустивши смолоскипа. Отже, все це правда, побратиме. Славко тільки головою хитнув від хвилювання стисло горло. Він трохи не винюхував висічену позначку, і раптом йому здалося, що шабля на якусь хвильку яскраво сяйнула, немов була вибита вчора, і хлопець встиг помітити, що її вістря чітко вказує Дивись, дивись, Сашко. аж скрикнув він, але не встиг брат нахилитися, як видіння вже згасло. Шабля світилася, слово честі, і надуба вказувала. Та бре, якось непевно промимрив Сашко, знизуючи плечима. То тобі здалося, Славко, не може цього бути. «Та ніж бо!» – трохи не заплакав той. «Не здалося! Вістря показувала на дуба і...» Хлопець аж зажмурився, пригадуючи. «Навіть під дуба! О!» «Як це під дуба!» – отетирів Сашко. «Чи ти вже дійсно з глузду з'їхав по братиме?» «Ні, так і справді!» – аж підскочив Славко. «Дивися!» Виходить, що скарб не біля дуба, а під дубом. Розумієш? Ну, закопали його, а зверху дерево посадили, хіба не ясно? То що робитимемо? розгубився брат. Дерево викорчувати, чи що? Воно хоч і старе, та всохле, але ж яке здоровецьке, тут чоловік десять треба не менше, і інструменту доброго, втім, Сашко, розмірковуючи, обійшов навколо дуба. Можна спробувати інакше підкопатися під дерево. Чого витріщився? зиркнув він на розгубленого Славка. Ну, під коріння, тобто. Вириємо нору прямо між корінням і проліземо. А якщо завалить, злякався Славко, дуб одразу вгрузне. Та ми й коріння не чіпатимемо, терпляче пояснив брат. Воно ж товстенне, як гілля. Тільки між ним полазимо і все. Ти не герак, шпарини нам достатньо. А дихати, не заспокоювався Славко, там же задихнутись можна. Ото ще страхополог, розсердився Сашко. Ми ж яму, яку роздовбали біля дуба. Тепер лаз розширимо, щоб повітря проходило, і прокопаємо вузький тунель. Аби хтось один проліз. До Петра, га? Якщо боїшся, я сам полізу. Біси з тобою. Та я не боюся, знітився Славко. Лячно просто. А коріння чим розрубувати? Надрубаємо трохи і відхилимо, щоб пролізти, відмахнувся Сашко. Воно ж трухляве все. Удар розсиплеться. А сокиру я про всяк випадок прихопив. Бач і знадобилася. Отож, не хвилюйся. Раптом щось не так буде. Виліземо з ями та й годі. Хлопцям неабияк пощастило. Тунель прокопали напрочуд легко, і коріння не дуже заважало. Вже почало світати. Коли Сашко, який був десь посередині лазу, раптом скрикнув і замовк. «Що?» «Що там таке, побратиме?» – стривожився Славко, зазираючи в нору. «Тобі погано? Гей, ну скажи щось. Він хотів уже лізти за братом, коли почувся шурхіт, і з нори з'явилося щасливе Сашкове обличчя.